Невже ви гадаєте, що він лишить вас і ваші родини у спокої після того, як Гриффіндор завоює кубок гуртожитків? Якщо мене впіймають перед тим, як я дістануся до каменя, ну що ж, тоді я повернуся до Дурслів і чекатиму, коли мене там знайде Волдеморт. Ну просто помру трохи пізніше, бо я ніколи не перейду до темних сил. Сьогодні я пролізу крізь той люк, і мене не зупинить навіть ваші вмовляння. Волдеморт убив моїх батьків. Пам'ятаєте?» Гаррі люто глянув на друзів. «Ти правий, Гаррі», – тихенько мовила Герміона. «Я накину плаща невидимку», – сказав Гаррі. «На щастя, він знову у мене». «А ми вмістимося під ним», – «Усі троє?» – запитав Рон. «Усі? Усі троє?» «Ой, не придурюйся! Невже ти думаєш, що ми тебе пустимо самого?» «Ну, звичайно ж ні», – жваво додала Герміона. «Ну як ти збираєшся дійти до каменя без нас?» «Я зараз піду і перегляну книжки. Може, знайду щось корисне». Але якщо нас упіймають, вас виженуть теж. Не думаю, заперечила Герміона. Флитвік сказав мені по секрету, що я отримала з його іспиту п'ять з трьома плюсами. Тепер мене так просто не виженуть. Після вечері вони всі втрьох сиділи у вітальні. Ніхто їх не турбував. Зрештою, жоден грифіндорець ще й досі не розмовляв із Гаррі І сьогодні вперше це його не засмучувало Герміона переглядала свої конспекти, сподіваючись натрапити на одне з тих заклинань, які їм треба було подолати Гаррі і Рон мовчали Вони обидва обмірковували те, що їм доведеться зробити Поступово решта дітей розійшлася по спальнях, і кімната спорожніла. «Може, принеси вже плащ?» – пробурмотів Рон, коли нарешті, позіхаючи і потягуючись, з вітальні вийшов Лі Джордан. Гаррі побіг нагору до спальні, дістав плаща, а тоді помітив дудку, яку на різдво подарував йому Гегрід. Поклав її до кишені, щоб заграти на ній флафі. Співати йому щось не хотілося. Побіг назад до вітальні. Краще накиньмо плаща тут, щоб побачити, чи він накриє нас трьох, бо раптом Філч помітить чиюсь ногу, яка блукає сама собою. А що це ви робите? пролунав голос із кутка кімнати. З-за крісла виник Невіл, стискаючи в руках Тревора, жабку, яка знову намагалася утекти на волю. «Нічого, Невіле, нічого!» відповів Гаррі, поспіхом ховаючи плащ за спину. Невіл глянув на їхні винуваті обличчя. «А, ви знову кудись ідете? – здогадався він. «Ні – Ні-ні, – заперечила Герміона. – Нікуди ми не йдемо. – А чому ти не лягаєш спати, Невіле? Гаррі глянув на високий годинник біля дверей. – Не можна втрачати ані хвилини. Снейп, можливо, вже намагається приспати Флафі. – Вам не можна нікуди йти, – сказав Невіл. – Вас знову піймають? – Грифіндор матиме ще більше проблем. «Ти не розумієш», – пояснив Гаррі. «Це дуже важлива справа». Але Невіл явно настроював себе на щось відчайдушне. «Я вам не дозволю», – сказав він, підбігши до портрета з отвором. «Я... я буду з вами битися». Невіле! прорвало нарешті Рона. «Іди звідси і не будь ідіотом!» «Я тобі не ідіот!»